Sok olyan dolog van, ami rejtély, de ez nem azt jelenti, hogy nincs megoldás rájuk. Egyszerűen csak az a helyzet, hogy a tudósok még nem találták meg a választ. Például egyesek hisznek a halottak szellemeiben, akik hazajárnak. Teré bácsi azt mondta, hogy ő látott kísértetet Northamptonban. Egy központ egyik cipőboltjában, mert ahogy le akart menni az alaksorba, meglátta, hogy lent a lépcső alatt elmegy egy szürkeruhás valaki. De mire leért, az alaksor üres volt, pedig nem voltak benne ajtók. Mikor elmesélte fenn a pénztáros hölgynek, azt mondták neki, hogy a Szták volt, annak a Ferences barátnak a kísértete, aki sok száz évvel ezelőtt lakott abban a Kolostorban, amely ugyanazon a helyen állt, mint a Bevásárlóközpont. Ezért is hívják szürkebarát Bevásárlóközpontnak. Ők már megszokták takkot. egyáltalán nem félnek tőle. A tudósok előbb-utóbb felfedeznek valamit, ami megmagyarázza a kísérteteket, mint ahogy felfedezték a villámlást megmagyarázó elektromosságot. Az agyhoz lehet köze, vagy a földmágneses mezőjéhez, de lehet, hogy egy teljesen új erő is. Akkor a kísértetek nem lesznek többé rejtélyek. Olyanok lesznek, mint az elektromosság, meg a szivárvány, meg a teflon serpenyő. De néha egy rejtély nem is rejtély. Itt van egy példa a rejtére, ami nem is rejtély. Van egy medencénk az iskolában, amivel békák laknak, azért, hogy megtanulhassuk, hogyan kell kedvesen és tisztelettel bánni az állatokkal. Mert néhány gyerek az iskolába borzasztó hozzájuk, és azt hiszik, hogy vicces, ha eltapossák a gilisztákat, vagy kövekkel dobálják a macskákat. Vannak évek, amikor rengeteg béka él a tóban, és vannak olyanok, amikor nagyon kevés. Ha grafikont rajzolnánk, hogy mennyi béka van a tóban, akkor az így néz neki, de ez úgynevezett hipotetikus grafikon, ami azt jelenti, hogy a számok nem igaziak, mert ez csak szemléltetés. Ha megnézzük a grafikon, azt gondolhatnánk, hogy egészen hideg tél volt 1987-ben, 1988-ban, 1989-ben és 1997-ben. Vagy jött egy gólya, és rengeteg békát megevett. Néha jön egy gólya és megpróbálja megenni a békákat, de a medencén apró szemű drótháló van, hogy ezt megakadályozza. De néha semmi köze a hideg telekhez, vagy a macskákhoz, vagy a gólyákhoz. Néha csak matematika. Itt egy képlet az állatok populációjára. N új, elő lambda, zárójel N régi, zárójel bezár, zárójel egy, n régi zárójel bezár. Ebben a képletben az n a populáció lélek számát jelenti. Ha n egyenlő egyel, a populáció a lehető legnagyobb. Mikor n egyenlő nulla, a populáció kipusztul. n új az adott év populációja, n régi az előző évé. És a lambda az úgynevezett állandó. Ha lambda kisebb 1-nél, a populáció egyre kisebb lesz és kihal. Ha lambda 1 és 3 között van, a populáció megnő, ezután stabilizálódik, mint itt. De ha lambda nagyobb 3,57-nél, akkor a populáció kaotikus lesz. Ezt Robert May és George Oster és Jimmy York fedezte fel. És ez azt jelenti, hogy a dolgok néha olyan bonyolultak, hogy lehetetlen megjósolni, mit tesznek legközelebb pedig tulajdonképpen nagyon egyszerű szabályoknak engedelmeskednek. És ez azt is jelenti, hogy néha egy egész péka, vagy giliszta, vagy emberi populáció kihalhat, csak azért, mert így működnek a számok. Csak hat nap múlva mehettem vissza a paszobájába, hogy megnézzem a szekrényben az inges dobozt. Az első napon, ami szerda volt, Joseph Fleming levette a nadrágját és telekakálta az öltöző padlóját, és enni kezdte. De Mr. Davis leállította. Joseph mindent megeszik. Egyszer megevette egy olyan kék fertőtlenítő kockát, amelyek a WC csészébe lógtak. Egyszer megevette egy 50 fontos bankérét az anyja pénztárcájából. Eszik zsineget, Gumipertlit, papírzsebkendőt, írólapot, festéket és műanyag villákat. Továbbá csapkod az állával, és rengeteget visít. Tyron azt mondta, hogy egy ló meg egy disznó is voltak a kakába. Azért megmondtam neki, hogy buta, de Szioban azt mondta, hogy nem. Olyan kis műanyag állatok voltak a könyvtárból, amikről a tanárok meséket mondanak, és Josep megette őket. Tehát megmondtam, hogy nem megyek a vécébe, mert kaka van a padlón, és kínosan érzem magam, ha rágondolok annak ellenére is, hogy Mr. Aniston bejött és feltakarította. Ezért bepisiltem, és száraz ruhát kellett vennem a tartalékból, amit Mrs. Gascony szobájába vannak a szekrényben. Ezért Szioban azt mondta, hogy használhatom a tanári vécét két napig, de csak két napig, aztán megint a gyerek vécébe kell mennem. Ebben megegyeztünk. A második, harmadik és negyedik napon, ami csütörtök péntek és szombat volt, semmi érdekes nem történt. Az ötödik napon, ami egy vasárnap volt, nagyon erősen esett. Szerettem, ha erősen esik. Olyan hangja van, mint egy fehér zajnak. Ami olyan, mint a csend, de nem üres. Felmentem az emeletre, leültem a szobámba, és figyeltem, ahogy esik az utcára a víz. Olyan erősen esett, hogy olyan volt, mint a fehér szikrák. Ez is hasonlat nem metafora. Senki se volt kint, mert mindenki otthon maradt. Az jutott eszembe, hogy a világ összes vize kapcsolatban van. Ez a víz valahol a mexikói őbőlbe, vagy a baffinőből közepén párolog el, és most a ház előtt esik. Itt belefolyik a csatornába, elfolyik a derítőbe, ahol megtisztítják, aztán belemegy egy folyóba, és visszatér az óceánba. Hétfő este apát felhívta egy hölgy, akinek a pincéjét elöntötte a víz. Ezért apának sürgősen oda kellett mennie, hogy megjavítsa. Ha csak egy sürgős eset van, kimegy Rody és megjavítja, mert a felesége és a gyerekei elmentek Somersetbe. Vagyis esténként nincs más dolga, mint hogy biliárdozik, iszik és televíziót néz, és túlloráznia kell, hogy legyen annyi pénze, amit elküldhet a feleségének a gyerekek ellátására. És apának itt vagyok én, akiről gondoskodnia kell. De ezen az estén két sürgős eset is volt, így apa azt mondta, hogy legyek jó, és hívjam fel a mobilián, ha valami baj van. Aztán kiment a furgonhoz. Így hát bementem a szobájába, és kinyitottam a szekrényt. Leemeltem a szerszámos dobozt az inges doboz tetejéről, és kinyitottam az inges dobozt. Megszámoltam a leveleket. 43 volt. Mindet nekem címezték ugyanazzal a kézírással. Kivettem egyet, és felbontottam. Ez a levél volt benne. Május 3, 451 C, Chapter Road, London, New W2, 5 NG, 0208, 887, 8907. Drága Christopher, végre van új frigónk és tűzhelyünk. A Rogerrel a hétvégén elmentünk autóval a szeméttelepre, és kidobtuk a régieket. Mindenki oda dobja ki a szemetét. Óriási nagy konténerek vannak ott három színben. Az üvegeknek, a kartonpapírnak, a gépolajnak, a kerti hulladéknak, a háztartási szemétnek és a nagyobb tárgyaknak. Oda tettük az ócska frigót és a tűzhelyt. Aztán elmentünk egy diszkontba és vásároltunk új frigót meg tűzhelyet. A ház most már kise jobban hasonlít egy otthonra. Régi fényképeket néztem tegnap este és elszomorodtam tőlük. Aztán találtam rólad egy képet, amelyiken a kis vonattal játszol, amit pár éve vettünk neked karácsonyra. És ettől felvidultam, mert az egyike volt az igazán szép közös pillanatainknak. Emlékszel, hogy játszottál vele egész állónap, és este nem voltál hajlandó lefeküdni, mert még akkor is azzal játszottál? És emlékszel, hogy meséltünk neked a menetrendekről, mire te is csináltál egy menetrendet, és volt egy órád, úgyhogy minden vonatodat időre indítottad. És volt egy kis faállomás is, és mi mutattuk, hogy akik vonaton akarnak utazni, bemennek az állomásra jegyet venni, és csak azután szállnak fel a vonatra. Aztán elővettünk egy térképet, és megmutattuk a vasutak vékony vonalait, ahogy összekötik az állomásokat. Te pedig hetekig játszottál vele, és mi vásároltunk hozzá új vonatokat, és te mindenről tudtad, hova mennek. Erre nagyon jó volt emlékezni. Most mennem kell, délután fél négy van. Tudom, hogy mindig mennyire szerette tudni a pontos időt. El kell mennem az ABC-be, és vásárolnom kell egy kis sonkát Roger tejájához. Mikor megyek a boltba, akkor majd bedobom ezt a levelet. Puszi, anyukád! Aztán felbontottam egy másik borítékot. Ez a levél volt benne. Lozan, Erdi, 312 per egy. London N8 58 V 0208 756 43 42. Drága Krisztófer! Azt mondtam, rendesen el akarom magyarázni, miért mentem el, ha majd lesz rá időm. Most rengeteg időm van, úgyhogy ülök itt a díványon ezzel a levéllel, szól a rádió, és megpróbálom elmagyarázni. Nem voltam nagyon jó anya. Talán, ha másképp alakulnak a dolgok. Talán, ha más vagy, akkor jobban szerepeltem volna. De hát így alakult. Én nem olyan vagyok, mint apád. Apád sokkal toleránsabb egyéniség. Ő nem szívja merre, és ha fel is idegesíti, valami nem mutatja. De én nem ilyen vagyok, és nem változtathatok magamon. Emlékszel, amikor egyszer együtt voltunk vásárolni a városba, és bementünk a Benztálba, ami rendesen tömve volt, mert ajándékot akartunk venni nagyinak? Te pedig féltél, hogy olyan rengeteg ember van a boltba. A karácsonyi bevásárlás kellős közepén volt, amikor mindenki bejön a városba. És én beszélgettem Mr. Landell, aki a konyha felszerelések osztályán volt, és akivel együtt jártam iskolába. Te pedig legugoltál, és befogtad a füledet, és mindenkinek kerülgetnie kellett. Ugyanúgy begurultam, mert én se szeretek vásárolni karácsonykor, és rátszóltam, hogy viselkedj, fel akartalak verni, hogy arrébb vigyelek. De te ortítottál, és lerúdostad a polcról azokat a turmix és nagy csörömpölés lett. És mindenki odafordult, hogy mi van. Mr. Land igazán rendesen állt hozzá, de akkor is egy csomó doboz és törmelék hevert a földön, és mindenki minket bámult, és láttam, hogy bepisiltél, és olyan dühös voltam, hogy mindenképpen ki akartalak vinni a boltból. De te nem engedted, hogy hozzád érjek. Csak feküdtél a földön, és visítottál, és verted a kezeddel meg a lábaddal a padlót és oda az igazgató is, és kérdezte, mi a probléma. De akkor már nagyon felment bennem a higany, és két törött turmix gépet is ki kellett fizetnem, de továbbra is ki kellett várnunk, hogy abba hagyjad a visítást. Azután gyalogolnom kellett veled hazáig, ami órákig tartott, de tudtam, hogy így nem szállsz fel még egyszer a buszra. Emlékszem, hogy akkor este csak sírtam, és sírtam, és sírtam, és apád először nagyon rendes volt, megcsinálta a vacsorádat és lefektetett, és azt mondta, Előfordul az ilyesmi, de nem lesz semmi baj. De én azt mondtam, hogy nem bírom tovább, és egy idő után apád is rendesen begurult, és azt mondta, hogy buta vagyok, és illene összeszednem magam, mire megütöttem, amiben nem volt igazam, de annyira ki voltam borulva. Rengeteket veszegedtünk így, mert én gyakran úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Apád igazán toleráns ember, de én nem vagyok az. Én begurulok, még akkor is, ha nem akarok. A végén már nem is szóltunk egymáshoz, mert tudtuk, hogy úgyis csak veszekedés lenne a vége, ami nem visse hová. És komolyan elhagyatottnak éreztem magam. És akkor kezdtem több időt tölteni Rogerrel. Illetve mindig is sok időt töltöttünk Rogerrel és Éliennel. De azért kezdtem négy szem találkozgatni Rogerrel, mert vele tudtam beszélni. Ő volt az egyetlen ember, akivel igazán lehetett beszélni. Mikor vele voltam, már nem is éreztem elhagyatottnak magam. Tudom, hogy talán semmit sem értesz belőle, de akkor is megpróbáltam elmagyarázni, hogy tud. De még ha most nem is érted, megtarthatod ezt a levelet, és elolvashatod később. Akkor talán képes leszel megérteni. Roger azt mondta, hogy ő és Alien már nem szeretik egymást. Már egész régen nincs köztük szeretet. Vagyis ő is magányos volt, úgyhogy sok közös volt bennünk. És egyszer csak rájöttük, hogy szeretjük egymást. Azt javasolta hagyjam el apádat, és költözzünk el egy közös házba. De azt feleltem, hogy nem bírnálak elhagyni, mire ő elszomorodott, de megértette, hogy te egészen fontos vagy nekem. Aztán jött az, mikor úgy összevesztünk, emlékszel? A vacsorád miatt. Főztem neked valamit, és te nem akartad megenni. Akkor már napok óta nem ettél, és olyan soványnak néztél ki. És ordítani kezdtél, én pedig begurultam és a falhoz csaptam az ételt. Amit tudom, hogy nem kellett volna. Te pedig felkaptad a vágódeszkát, és elhajítottad, és eltalálta a lábamat, és eltörte az ujjamat. Akkor persze be kellett menni a kórházba, és begipszelték a lábamat. Aztán otthon írtóra összevesztünk apáddal. Engem hibáztatod, hogy miért vagyok ingerült veled. Azt mondta, hogy azt kellene adnom neked, amit akarsz, ha kell, akkor csak egy tányérsalátát vagy egy epres túrmicsot. Azt feleltem, hogy én csak azt akartam, hogy valami egészségeset tegyél. Ő meg azt mondta, hogy nem tehetsz róla. Mire azt feleltem, hogy én se tehetek róla, ha felmegy bennem a higany. Mire azt mondta, hogy ha ő tudja fegyelmezni magát, akkor fegyelmezzem magam én is. És ez így ment a végtelenségig. Ha emlékszel, egy hónapig nem tudtam rendesen járni, és apádnak kellett gondoskodnia rólad. Emlékszem, ahogy elnéztelek kettőtöket, és arra gondoltam, mennyire más vagy az apáddal. Sokkal nyugodtabb. Ti nem ordítottatok egymásra. Ettől annyira elszomorodtam, mert olyan volt, mintha igazából nem is lenne szükségetek rám. Valamiért ez rosszabb volt még az örökös veszekedésnél is, mert olyan volt, mintha láthatatlan lennék. Azt hiszem, ekkor jöttem rá, hogy te és apád jobban ellennétek, ha nem laknék a házban. Akkor apádnak nem két szeméről kellene gondoskodni, hanem csak egyről. Aztán Roger mondta, hogy kérelmezte a banktól az áthelyezését. Vagyis megkérdezte, hogy nincs-e állást Londonba, és most elköltözik. Megkérdezte, akarok-e vele menni. Sokat töprengtem rajta. Christopher, becsülettel kijelenthettem, hogy igen. És noha megszakadt a szívem, végül úgy döntöttem, hogy mindenkinek jobb lesz, ha én megyek el. És igányt mondtam. El akartam búcsúzni, vissza akartam jönni pár ruhámért, akkor, amikor te hazajöttél az iskolából. Akkor akartam elmagyarázni, hogy mit miért tettem, és meg akartam mondani, hogy vissza fogok jönni, és megnézlek majd, olyan gyakran, amennyire tehetem, és időnként te is lejöhetsz Londonba hozzánk. De amikor telefonáltam, apád azt mondta, hogy nem jöhetek. Írtóra dühös volt. Azt mondta, nem beszélhetek veled. Nem tudtam, mit tegyek. Azt mondta, önző módon viselkedtem, és soha többé nem tehetem be a lábam a házba. Így hát nem tettem. Helyette írtam neked ezeket a leveleket. Nem tudom, megértetti e ebből valamit. Tudom, hogy ez nagyon nehéz neked. De remélem, hogy egy kicsit meg fogsz érteni. Christopher, én sohasem akartam fájdalmat okozni nektek. Azt gondoltam, hogy azt teszem, ami a legjobb, mindnyájunknak. Remélem, hogy az is, és azt akarom, hogy tudd, nem a te hibád volt. Sokszor álmodtam vele, hogy minden jóra fordul. Emlékszer, hányszor mondogattad, hogy űrrepülő akarsz lenni? Olyanokat álmodtam, hogy űrrepülő vagy, és mutatnak a televízióba. Én pedig azt gondoltam, ez az én fiam. Még most is az akarsz lenni? Vagy már más? Még mindig foglalkozol a matekkal? Remélem, hogy igen. Kérlek, Krisztófer, írjál néha, vagy hívjál fel telefonon. A szám ott van a levél tetején. Szeretlek. Sok puszi. Anyád. Aztán felbontottam a harmadik borítékot. Ez a levél volt benne. Szeptember 18. Luzán, Erdi. 312 per 1-es lakás. London N8 0208 756 4321 Drága Christopher, Megmondtam, hogy minden héten fogok írni, és írok is. Ráadásul ezen a héten ez a második levél, úgyhogy még túl is teljesítettem a tervet. Állást kaptam, Camdenben dolgozom, a Pörkin és Rashidnál, akik képesítette ellenőrök. Ez azt jelenti, hogy ők felügyelik a házakat, ők számítják ki, mennyit érnek, milyen munkákat kellene elvégezni rajtuk, és mennyibe kerülnének azok a munkálatok. Azt is kiszámítják, hogy mennyibe kerül az új házak irodák és gyárak építése. Kellemes hely. A másik titkárnője Angie. Az asztala tele van apró játékmacikkal, plusz játékokkal és a gyerekei képeivel, úgyhogy én is kitettem egy képedet az asztalomra. Angie igazán kedves, és mindig együtt járunk ebédelni. Bár így sem tudom, meddig maradok itt. Sokat kell összeadnom, amikor kiküldjük a számlákat az ügyfeleknek, és nem vagyok valami jó a számolásban. Te jobban csinálnád. A céget két ember vezeti, Mr. Parkin és Mr. Rashid. Mr. Rashid pakisztáni, nagyon szigorú és folyton azt akarja, hogy dolgozzunk gyorsabban. Mr. Parkin megfura. Angie Pervers Perkinnek hívja. Amikor oda jön hozzám, hogy kérdezzem valamit, mindig a vállamra teszi a kezét és legugol, amitől az arca egészen közel kerül az enyémhez, és érzem a fogkrémjének a szagát, amitől kilel a hideg. A fizetése valami jó, úgyhogy amint lehet, keresni fogok valami jobbat. A múltkor jártam az Alexandra palace -nál. Ez egy nagy park, saroknyira a lakásunktól, egy hatalmas dombom van. A dombtetőn egy nagy kongresszusi központtal, és erről te jutottál eszembe, mert ha idejönnél, felmehetnénk a dombra, és eregethetnénk sárkányt, vagy figyelhetnénk a gépeket, ahogy szállnak le a Heathrow repülőtéren, és hogy örülnél neki. Most abba kell hagynom, Christopher, Ezt ebédidőbe írom. Angie influenzás, úgyhogy nem ebédelhetünk együtt. Kérlek, ír majd valamikor, meséld el, hogy vagy, és mit csinálsz az iskolába. Remélem megkaptad a karácsonyi ajándékot, amit küldtem. Rájöttél már annyitjára? Rogerrel a Camdeni piac egyik üzletébe láttuk, és tudom, hogy mindig szeretted az összerakós fejtörőket. Roger megpróbálta szétszedni, mielőtt becsomagoltuk, de nem tudta. Azt mondta, ha neked sikerül, akkor lángelme vagy. Sok-sok puszi, anyád. És ez volt a negyedik levél. Augusztus 23. Luzán, Erdi, 312 per 1-es lakás, London, numero 8. Drága Christopher. ne haragudj, miért nem írtam a múlt héten. Fogorvoshoz kellett mennem, és ki kellett húzatnom két zápfogamat. Te talán már nem emlékszel, amikor téged kellett fogorvoshoz vinni. Senkinek sem engedted, hogy a szájába tegye a kezét, így el kellett tartatni, hogy a fogász kihúzhassa az egyik fogadat. Hát engem nem altattak el, csak helyi anasztéziát végeztek, amitől az embernek teljesen érzéketlen lesz a szája, de még szerencse, mert át kellett fűrészelniük a csontot, hogy kiszedhessék a fogat. És nemhogy egyáltalán nem fájt, de még vettem is, hogy a fogásznak annyit kellett rángatnia és cibálnia és erőlködnie, ami nekem írtóra viccesnek tűnt. De mikor hazatértem, megint érezni kezdtem a fájdalmat, úgyhogy két napig csak feküdtem a díványon, és szedtem a rengeteg fájdalomcsillapítót. csillapítót. Ekkor abba hagytam az olvasást, mert rosszul lettem. Anya nem kapott szívrohamot, anya nem halt meg, anya egész idő alatt élt, és apa hazudott nekem. Igyekeztem nagyon erősen gondolkodni, hát ha van más magyarázat, de nem tudtam ilyet kigondolni. Aztán már semmire se tudtam gondolni, mert nem működött rendesen az agyam. Szédültem. Olyan volt, mintha a szoba ide-oda lengene, mintha egy nagyon magas épület tetején lenne, és az épület imbolyogna az erős szélben. Ez is hasonlat. De tudtam, hogy a szoba nem imbolyoghat, tehát olyasmihez lehetett köze, ami a fejemben történt. Ledőltem az ágyra, és összegömbölyöttem. Fájt a gyomrom. Nem tudom, mi történt utána, mert van egy rés a memóriámba, mintha a szalag egy részét letörölték volna. De tudom, hogy sok idő telhetett el, mert később megint kinyitottam a szemem, és láttam, hogy sötét van kint az ablak előtt. És rosszul is lettem, mert hányás volt az egész ágyom, és a kezemen, a karomon, és az arcomon. De még ezelőtt hallottam, hogy apa bejön a házba, és a nevemet kiáltja. Ez egy újabb jel volt, amiből tudtam, hogy sok idő telt azt kiáltotta, Christopher, Christopher, és ahogy kimondta a nevemet, láttam magam előtt írásban. Gyakran úgy látom, amit mondanak, mintha ki lenne írva egy számítógépes monitorra, főleg ha a másik szobában mondják. De ez nem egy számítógépes monitorom volt. Hatalmas nagy betüket láttam, mintha egy hirdetés lenne egy busz oldalán, és anyám kezével írták a betüket. Aztán pedig hallottam, hogy apa feljön a lépcsőn és belép a szobába. Azt mondja, mi az ördögöt csinálsz itt, Christopher? Tudtam, hogy a szobában van, de a hangja vékony volt és messziről hallatszott, mint néha az emberek ki, amikor nyögök, és nem akarom, hogy a közelembe legyenek. És azt mondta, mi a fené? Az én szekrényemben, Krisztofer? Azok. Ó, a francba, a francba, a francba, a francba! Egy darabig nem mondott semmit. Aztán a vállamra tette a kezét, az oldalamra fordított, és azt mondta. Írgalmas Jézusom! De nem fájt, mikor hozzámért, úgy, ahogy normális esetben szokott. Úgy láttam, ahogy megérint, mintha egy filmen nézném, ami a szobában történik, de alig éreztem a kezét, csak annyira, mintha a szél fújdogálna. Megint hallgatott egy darabig, aztán azt mondta. Sajnálom, Christopher. annyira, de annyira sajnálom. Akkor vettem észre, hogy hánytam, mert éreztem, hogy mindenen nedves, és a szagát is éreztem, mint mikor az iskolába lesz rosszul valaki. Aztán azt mondta, elolvastad a leveleket. Hallottam, hogy sír, mert olyan bugyborékoló és nedves volt a hangja, mint mikor valakinek sok takony van az orrában. Aztán azt mondta, a te érdeketben tettem, Krisztófer. Komolyan azért tettem, nem akartam hazudni, csak azt gondoltam, csak azt gondoltam, hogy jobb, ha nem tudod, hogy, hogy, hogy nem akartam. Akkor akartam megmutatni, amikor idősebb leszel. Megint elhallgatott. Aztán azt mondta, szerencsétlen baleset volt. Megint hallgatott. Aztán azt mondta, nem tudtam, mit mondjak. Annyira ki voltam, hagyott egy levelet, és aztán telefonált, és... Azért mondtam, hogy kórházban van, mert nem tudtam, hogy magyarázzam meg. Olyan bonyolult volt, olyan nehéz. És én azt mondtam, hogy kórházban van. De tudtam, hogy ez nem igaz. De ha már egyszer kimondtam, nem tehettem. Nem nem változtathattam rajta, érted? Krisztófer. Krisztófer. Minden a fejeteteire állt, és, és párcsak, és akkor nagyon sokáig hallgatott. Aztán megint megérintette a vállamat, és azt mondta. Krisztófer, meg kell tisztálkodnod, oké? Egy kicsit megrázta a vállam, de nem mozdultam. Azt mondta. Christopher, most kimegyek a fürdőszobába, és csinálok neked egy forró fürdőt. Aztán visszajövök, és kiviszlek a fürdőszobába, oké? Akkor be tudom tenni az ágynemüt a mosógépbe. Hallottam, hogy föláll, kimegy a fürdőszobába, és megnyitja a csapokat. Hallottam, ahogy folyik a kádba a víz. Egy darabig nem jött vissza. Aztán visszajött megint, megérintette a vállam, és azt mondta. Csináljuk ezt most nagyon finoman, Krisztófer. Hadd ültesselek fel, hadd vegyem le a ruhádat, és hadd vigyelek ki a fürdőszobába. Oké? Okay? Hozzád kell érnem, de nem lesz semmi baj. Felemelt, és kiültetett az ágy szélére. Levette a pulóveremet, meg az ingemet, és az ágyra tette. Aztán felállított és keresztül vezetett a szobám. És én nem visítottam, és nem rugdostam, és nem ütöttem meg. Amikor kicsi voltam, és először mentem iskolába, a fő tanáromat úgy hívták, hogy Zsüli. Mert Sziobán akkor még nem dolgozott az iskolába. Ő csak akkor kezdett dolgozni, amikor tizenkét éves voltam. Egy nap Zsüli leült mellém a padba, letette a padra egy tubus drazsét, és azt mondta. Mit gondolsz, Krisztófer, mi van benne? Azt mondtam, drazsé. Akkor levette a tubus tetejét, és felfordította. Egy kis piros ceruza esett ki belőle, és Zsüli nevetett. Én meg azt mondtam, ez nem drazsé, ez ceruza. Zsüli visszatette a kis piros ceruzát a tubusba, és rátette a tetejét. Aztán azt mondta, ha anyukád most bejönne, és megkérdeznék, mi van a tubusba, mit gondolsz, mit mondana? Mert akkor még anyukának hívtam anyát, nem anyának. Azt mondta, Ceruza. Ez azért volt, mert kicsi koromban még nem értettem, hogy másoknak is van elméje. Zsüli azt mondta anyának és apának, hogy ezt mindig nagyon nehéznek fogom találni de most már nem találom nehéznek, mert úgy döntöttem, hogy ez egyfajta rejtély, és ha valami rejtély, akkor mindig van mód a megoldására. Olyan, mint a számítógépek. Az emberek azt gondolják, hogy a számítógépek mások, mert nincs elméjük. Noha a turning próbál, a számítógépek cseveghetnek az emberekkel az időjárásról, a bokrokról, és hogy milyen olaszország. sőt, még vicceket is mondhatnak. De az elme csak egy bonyolult gép. Mikor a dolgokat nézzük, úgy gondoljuk, hogy úgy nézünk ki a szemünkön, mint egy kis ablakon. És van bent a fejünkben valaki. Pedig nem így van. Egy monitort nézünk, ami bent van a fejünkben, mint a számítógép képernyője. Ezt egy kísérletből tudhatjuk, amit a tévébe láttam, egy az Elme Működése című sorozatban. Ebben a kísérletben egy ember, akinek elektródát tettek a fejére, egy képernyőn lévő szöveget olvas. A szöveg olyan, mint egy rendesen írott oldal, amin semmi sem változik. De egy idő után, ahogy a szem mozog az oldalon, az ember rájön valami nagyon különösre, mert mikor megpróbál újra elolvasni egy részt, amit korábban olvasott, észreveszi, hogy más lett a szöveg. Ez azért van, mert mi a szem egyik pontról a másikra villan, az ember nem lát semmit és teljesen vak. Ezeket a villanásokat hívják zökkenőnek mert ha mindent látnánk, miközben a szemünk az egyik pontról a másikra villan, akkor elszédülnénk. A kísérletben van egy szenzor, ami megérzi, amikor a szem egyik pontról a másikra villan, és mikor az ember nem néz oda, megváltoztat néhány szót az oldalon. De az ember nem veszi észre, mert az ökkenők közben vak, mert az agy kitölti a fejbe lévő képernyőt, hogy olyan legyen a látszat, mintha a fejünk két kis ablakán néznénk ki. És nem vesszük észre, hogy az oldal egy másik részén megváltoztak a szavak, mert az elme kitölti azt a képet, amit akkor éppen nem nézünk. Az emberek ezért különböznek az állatoktól, mert képeket látnak a fejükbe lévő monitoron olyan dolgokról, amelyeket nem néznek. Képeket láthatnak valakiről, aki a másik szobában van. Vagy arról láthatnak képet, hogy mi történik holnap. Vagy magukat látják, mint űrhajóst vagy egészen nagy számokat láthatnak. Vagy logikai láncolatok képeit láthatják, ha megpróbálnának kigondolni valamit. És azért van az, hogy elmehet a kutya az állatorvoshoz, ahol egészen komoly műtétet hajtanak rajta végre úgy, hogy fémtűk ki a lábából, de ha meglát egy macskát, elfelejti, hogy fémtűk állnak ki a lábából, és megkergeti a macskát. De ha egy embert műtenek meg, akkor az látja a fejébe lévő képeken, a hónapokig tartó fájdalmat. És képe van a lábában lévő varratokról, a törött csontról, a tűkről, és akkor se szaladt, ha a buszt kellene utolérnie. Mert van a fejében egy képe az egymást horzsoló csontokról, a felszakadó varratokról, és a még több fájdalomról. Ezért gondolják az emberek, hogy a számítógépeknek nincsen elméje, és ezért gondolják, hogy az ő agyuk különleges, és más, mint a számítógépeké. Mert az emberek látják a fejükben a monitort, és azt gondolják, hogy ül valaki a fejükben, és nézi a monitort, mint Jean-Luc Picard kapitány a Star Trek az új generációban, ahogy ott ül a kapitányi székben, és nézi a nagy képernyőt. És azt gondolják, hogy az a személy az ő különleges emberi elméjük, aminek a neve homonkulus, vagyis kisember. És azt gondolják, hogy a számítógépnek nincs ilyen homonkuluszuk. De ez a homunkulus csak egy újabb kép a fejben lévő képernyőn. És mikor a homunkulus van a fejben lévő képernyőn, mert az ember a homonkulusra gondol, akkor az agy egy másik darabja nézi a képernyőt. És mikor az ember az agyának erre a darabjára gondol, arra a darabra, amely a képernyő lévő homunkulusz nézi, az agynak ezt a darabját teszi a képernyőre, és akkor egy újabb agy darab nézi a képernyőt. De az agy nem látja, hogy ez történik, mert ez olyan, mint mikor a szem villan az egyik pontról a másikra, és az emberek vakok bent a fejükben, miközben lezajlik az a változás, hogy most az egyik dologra gondolnak, aztán pedig a másikra. Ezért olyan az agy, mint a számítógép. Nem azért, mert olyan különleges, hanem mert folyton ki kell kapcsolni töredék másodpercekre, amikor változik a képernyő. Mivel pedig ezt nem lehet látni, az emberek azt gondolják, hogy különleges mert az emberek mindig azt gondolják, hogy valami különleges van abba, amit nem láthatnak, mint például a holt sötét oldala, vagy egy fekete lyuk másik oldala, vagy a sötétség éjszaka, amikor felébrednek és félnek. Továbbá az emberek azt gondolják, hogy nem számítógépek, mert nekik vannak érzései, és a számítógépeknek nincsenek. De az érzés csak annyi, hogy van a fejükben lévő képernyőn egy kép arról, hogy mi történik holnap vagy jövőre, vagy mi történhetett volna a helyett, ami történt. És ha az egy vidám kép, akkor az ember mosolyog, és ha a kép szomorú, akkor sír.